На добре ставлення до себе вони не розраховували, готувалися до найгіршого, тим більше, що їхні чоловіки в цей час здійснювали облаву на повстанців у околиці Вовковинців та Деражні. На вимогу отамана козаки були підкреслено вічливими. Про старшин й говорити. Орел, ніби нічого не трапилося, представив дамам старшин штабу. Дамочки, які розраховували побачити перед собою лісових дикунів, були збентежені галантністю, якої, мабуть, і від своїх чоловіків не знали. Жіночі обличчя нарешті злагідніли. Деякі почали розмови зі старшинами. Від імені українських повстанців Орел звернувся до жіноцтва. «Ми могли б безперечно забрати вас із собою до лісу. Звідти навряд чи комусь поталанило б повернутися. Та ми не робимо цього». Лиш просимо вас вплинути на своїх чоловіків, щоб червона армія не робила насильств над селянами та родинами повстанців. У іншому разі відповідатимемо взаємністю. Можливо, це негуманно, але ми перепустимо жінок червоних командирів через руки всіх повстанців та селян, яким знасилувано дружин чи доньок. Жінки з розумінням кивали головами. На прощання заграв оркестр Подільської повстанської групи, а повстанчий хор заспівав кілька пісень. «Звонять коні під ковами, а козаки шабельками, а козаки шабельками, чорний ворон – криленьками». Знав би Гальчевський, що напередодні 26 червня у Майдані Вербецькому з винищувальний загін 2-ї бригади арештував батька Павла Коноплянка та подружжя Петрашевських. Батьків дружини начальника штабу, то, напевно, інша бедоля чекала московських самок. Вже відходячи, запалили діжки з нафтою та бензином. Перед тим як сховатися в лісах Кипорового Яру, козаки обезброїли на забужжі півсотні червоноармійців, тих, хто не погоджувався розлучитися зі зброєю, розлучили з життям. Таких упрямців виявилося аж чотирнадцять. Микола Карабчевський Завершувався червень. Надійшов час виокремити відділ Хмари Харченка. Орел планував здійснити це в урочистій обстановці. Через зв'язкових він завчасно повідомив отаманів Байду і Лісового про дату зустрічі в лісах коло Ялтушкова. У визначений час всі відділи зібрались у наміченому місці – Надвечір козацтво вишикувалось. Отаман із гордістю дивився на виплекану ним силу. Загорілі мужні обличчя, горді козацькі оселецці. Коні, зброя, амуніція в доброму стані. Лише кілька сідел замінили попонами, а шкіряні вуздечки – мотузяними. Як і Гальчевський голосно викликав із лави отама хмару сотника Карабчевського, Хоруджих, Бабієнка, Митришина і Демінського. Коли старшини під'їхали, ад'ютант штабу Подільської повстанської групи Євген Ковбасюк зачитав наказ Тамана Орла про утворення штабу 4-ї кінної повстанської бригади. Командант повстанчої бригади – Сотник Хмара. Начальник штабу – Сотник Карабчевський. Командант штабової сотні – Хорунжий Бабієнко. Старшина штабу бригади – Хорунжий Демінський. Другий Хорунжий – Метришин. Після оголошення наказу Орел викликав із лави 45 своїх козаків з чотирма ручними кулеметами і приділив до сотника хмари. Окрім того, до новоствореного відділу виявили бажання перейти кілька козаків отама на байди. Орел не заперечував, оскільки Голюк мав уже 70 шабель, а сили хмари були меншими – 55 шабель. При штабі Подільської повстанської групи залишалося 75 козаків. Усього ж на цій зустрічі пишалося своєю силою 260 добірних вершників Серце раділо не тільки нам, старшинам, зазначав Гальчевський Але й кожний козак був певний, що ніякі більші відділи червоних нам не страшні Особливо поталанило хмарі з начальником штабу Микола Платонович Карабчевський народився в 1897 році у родині царського генерала Жив у Києві на малій Володимирській, будинок 50, квартира 13. У 1908-1915 роках навчався у Київському Володимирському кадетському корпусі. У 1916 році закінчив військове артилерійське училище, очевидно, Миколаївське, що знаходилося у Києві.